Allah rrëhmën rrëhim, alhamdullilah, salatë vë salamë ndë rasulillilah, ala alihih, ashabih, uman vë ala. Allahum jallala, fëllën rëjmë, vëtëm përti ndihme dhe të fëllët kërkojmë. Në salaf dhë dhe vëkimëtë Allahum të qofërëm i Muhammejdin, sallallahu alaihi vë sallam, i familët i shokët, dhe të gjithëta që ndihëkin këtë rukë, dhe ndihën dhe ndihën e fundë të kësajnë moment të fundë dhe të jetës e preganderit, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe vdekin e ti dhe qëpër ndodhi pas vdekes e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe pa dëshim se të rënditja sahabëve me këtë njari e shtetet e arsyshme dhe e pranushme, përshka këse nuk ishte njari e zakonshme dhe e thjesht që ndodhë për ditë. Pa dëshim se vdekin ndodhë një qdo ditë, mirë po, vdekja e njeriu të madh si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdekja që ndodhi një herë ajo ja, dhe është humbje e pakompenzueshme është humbje që nuk zëvendësohet me asgjë dhe krahaso u mridën sahabët për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si humbje të një njeriu që realisht kishte rol të madh njët në tyne mërzija sahabëve ishte endelidhur edhe me si korë se kemë bërën shkëputin e vahjit më thonë shkëputja e lidhës me sëqil dhe tokës ishte që me dëverët ishtë që e tësan të krasë shqetsimit të shkaktuar nga vdekja pejga mirit sallallahu aleyhi vesallam ndaj pejga sa mirit sasomë së ishte gjall e kishte zakon me vizitu një gruan kuba që e kishte dhe si të afert umu ejmen r.a. dhe posa falen kuba e vizitën e tijua. E kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi dhe traditina e vizitave të saj gruaja vazhduan e pobën kërdh Omeri radhiyallahu taala anhu. Respektu pejgamberin sallallahu alaihi dhe respektu për gruaja që e respektonte Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Dhe kur shkuan pas dhikës se pejgamberi e vizitu kat Umme Aymen, Abu Bakri dhe Omeri e gjatën duke çajit. Dhe i than pse mirdit ka shum për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo tha, nuk mërzitem as për të, sa po mërzitem se është shkëputur vahji. Don shpollja të kush na drejton, kush na udhzon. Po dyshom se ka më të Kur'ani, ka më Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ndryshon situata kur, domon përmirësohet nga qilli drejtpërdrejt, e dyshoj kur tash thonë bjetë këtu në dorë të njerëzve me interpretimet e dietarëve dhe kuptimet e tyre. Dallën shumë Andaj, lidhja, lidhja me qirë njështë aja që i ofrënda siguria ty në amëtën. Dhe pikrë shëtëta, pegamber njësa o salëm. Unë jam garanta për sigurin e shokëve të mi, sahabeve. Kur unë të shkaj, ka me i godit shokëtë mi aja që është saktuar. Dhe pikrë shëtë ndodhe. Andaj edhe, kjo është aja që është të mërzinë. Mirë, pa me që thëtë, krasë të kësaj, dhe në të rënditje dhe gjithë kësaj mërzije, duke ju përullur fjallet se Allahu gjallewala e që Allahu gjallewala për këtë fjallë e për i sebep Ebu Bekri radiallahu ta'ala në kësili e lezaj atajet e njohur në mejet e sahabeve e që shumit e tëtune e thanë përthuaj se sëtë ka zbitë këtë jetë përthuaj se kërbë kërën s'ka qenë aq ka qenë largë dhe mendive dhe t'yre do tëtë kjo jetë ku Allahu ka përmendur se Muhammed e al-sam nuk është të prositë tërbuare Allahut nëse ai vdes apo vritet a do të mbeteni të përsënduar apo do të zgjidhni nga rruga e Allahut e Llora kështu më radhë dhe i u tha Abu Bakr xhole njëu men kan ya'budu muhammeden fa inna muhammeden qad mat kush e ka adhuru muhammedin alayhi salatu wasalam ta dise muhammedi ka vdek nëse men kan ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut nëse ai ka adhuru allahun jallahu ala allah është i gjallë nuk vdes Nisë, ala, dhe dhe se këni adrua Allahu në gjallë e u alë, dhe këni besu në këfi për Allahu në vazhdanit, më të utje. Se Allah është i gjallë në këdes. I pa e që e ka lidhë këtë fej me Muhamedin s.a.s. e ka adrua ta, të diqë ajo dekë, letë bëzës dhe fejët i adhë. Dhe këtë fjallë ka që e guzim shme, e uvekrit, Allah gërit nga fjallimet më më breslënse dhe më mendikim, më të nëzirën me në hejësimi islamit. Nga se e rësit Se që vëtë kemë rrasë, pejgamberi s.a.s. ka vëdikë ditën e hanë Oto të ditën Ndikon para namaz drejkës Dhe sahabët Në këtë trënditje, në hanën tjetër Ishte edhe një ngarkes tjetër, krasë e ngarkese Aje ishte ngarkese e konsolidimit të radhve Dhe udhëhetësis pas pejgamberi s.a.s. Nga se i kishëm në salët nga njanë muhajirët gënjon, pastaj në mes të muhaxhirëve shumë njerëz meritor për udhëheqje, von familja e pejgamberit sallallahu so alajhi wasallam sholketit të ngushtë e xhamirat dhe kërkoi që ta hartonin një hap konkret. Dhe dhe dhe dikush të marr më një udhëheqës. Për shfarësyje, për shkak se si rrezikoi shteti më herë. Pejgamberi siguroi e kishtrinë ushtrinë ose sa mi bonse ditë apo. Sleshte ndalet në Medinë. Me priq farë po dot me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam varrime. Pastaj Filluan më një herë disa nga fisë arabe të Kulla, por të ndryshojnë pozicionet. Ishte një situatë vështirë. Prandaj ensarët u mbledhën në një vend të quajtur Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Bani Sa'ida është, më thonë, oda e nifisë ku mbledhshatonë marr vendime ku ku vendonin këto. Ma... Aty ishin edhe ensarët apo. Ndërsa familja ngushtë e pejgamberit sa sollem Ali radiullahu anhu, Abbasi, Zubair ibn Avame dhe disa so, këta me rreth ishin ibn Tekaliu radiullahu ta'ala. Do sa e uvekri me një grupë të magjerëve me një vend tjetër. Jo, që ishin të përqaj, lërga saj. Jo, për sëslinë vend vet duke diskutuar këtë qështja. Dhe, kër mori vesh e uvekri, radjallahu ta'alanu, se ishin bledhë në sarët me një vend, lëzitej ma më mirin me shku me e qesu situatën. Dhe pas a shku në të kjo vend, edhe pse kjo qështje ka të bëjma tjepër me tani, E halifatin e Ubekrit, ju jo më pjesën e biografis pejgamberit, po me çka ndodhën këtë këtë ditë është me me si, si dhe, në Sarët, dhe më nocive më përmansi si ngjarja po. Dhe ensarët, domthonë, kishte nga ata që realisht dëshëronin që udhëtesia të kalonin te ensarët për shkak të sakrificës, kontributit dhe kishin merit për këtë çështje. Po dyshim, ata e strehuan pejgamberin sallallahu sër alaihi wasallam kishin dyra të mbuja. Mirpo, edhe në këtë toat, ai që e çesojë sot në probës të Ubehrit. Ne janë kënderuar ato. Vetëm për dy ditë, domvon. Jan marr vendime shumë vëllëja fëm. Dhe vendime shumë të rëndësishme. Gjithsa këto vendime, gjithsa këto vendime, rral këç në qetësim të situatës, në stabilizim të gjendjes, në konsolidim të rrethit muslimanëve, është Ubehrim. Kur të vdekë ja pegam në kushta, Ubehrit. Ai e çesë sot. Ai e zbuti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 Kreshëk ka keni thon për ju është e vërtetë. E ka. Ashtu të është. Keni vlera, keni merita, keni gjithçka të mirë po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lënë kurajëva. Ësë ka ditë që Pejgamberi nuk ka thën, udhëhecit të ta kon kurajëva. Dhe kjo ka shumë arsye pse Pejgamberi ka lënë emanet që udhësiem me kalut tek kurajëshat. Një gatosh autoriteti i kurajëshve të Karabut që ensat nuk e kishin atë. Në dikush për shkak të të vështirë Nuk me ka mundësi që në te me dërëtet me pasë të sitë të udhejqët, s'ka autoritet, nuk është faktor unifikus të njerët të të përën. S'ponë me kone që është të përën. A i ti bëllë njerë i mirë, nështë a i devatë shumë, i dishë mirë, për, nuk është faktor unifikus për. për. të përën. Nuk mblitë njerët rrathët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ish vetëm dikush më korrigjova. Dhe tha e vëkuri unë propozoi që, domethën, e propozoi Omerin radhiyallahu ta'al anhu edhe një tjetër që zgjidhni një kundëndëjapën. Pejt uinë mirë, po këta me këta me kon u dhajser. E pastaj Omeri u ngrit në këmbë dhe tash thaje tash ja, ta po flasë ti. Ta tash po marr fjalën. Atëra tha radhiyallahu ta'al anhu, Omeri tha që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurrësti ismuar, kush na ka qit imam në vepër? Kush na ka prindëve namaz? Ubeqra raziyallahu ta'ala. E këtu kush është e Ubeqri. Fu themi numërot mirat e Ubeqrit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vëçantë nga të gjithë zjet. Dhe tha, "Cili prej juve, që ka fuqishmëri si Ky Omer raziyallahu ta'ala?" I thanë serva, "E cili prej juve ja bon ndërgjëgja ti?" Me dal para Ubeqrit. E e, man, dhe një këtë tjera të pëtonë, dhe një kështë të uvekri. Pas sa kjo përmanë, u qëtësuan dhe u ngritë të mirë i adha dorën e uvekri të thë presë tije prisë i jonë. E, edhe u qundisuan nga muhaqjeri të thënë tije prisë i jonë. E pas e këndodhe kjo, u ngritën e nësarlët për të një Sadi ibn Ubadia, r.a. që ishte u dheci e nësarlëve, i adha dorën e uvekri të thë tije u dheci i jonë. Dhe... Rani që të është mësëmët e kishëm dhe hecën, kjo në bëdhe ditën e hanë në natën, nërsa pejganberinës e ndë i shishtrim në dhomën e ti. Që ka së shpetë sabët e mërën vetën, u konsiliduan dhe e reguluan situatën, nuk leon që të shturët situatës i pasve e ngarkesës që ka ndurën me gjitha të jena mërzit, këna ngarkesë mirë pa punë të vazhdojnë, duhet mi marë punë dorë nga se letë delë situatët për kontrolë amë tonë von u paraqballojmë për se Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu është halifeja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tërzjimtari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, udhëheqësi të muslimanëve atë. Dhe në anën tjetër, të ata që filluan me Umar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, von tashmë ishte koha me la pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të përgatit për varrim atë dhe ata që Umar ibn al-Khattab ishte të afër me të tij, familja e ngushtë Aliur diye Allahu Teala, Zubair ibn al-Awami, uh, Usami ibn Zeydi, edhe pse nuk ishte familje e pejgamberit për drejt, mirëpo ishte i përkthëllur i pejgamberit sallallahu alaihi dhe asamb Abase radhiyallahu taala me dy djalët e tij dhe një shërbttor i pejgamberit sallallahu selam i shërbëtës u kujdesën për larën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Te rroza kurrë kuamela pejgamberit sallallahu Edhe këtu ishte një dilemë, thonë. Tash si më edhesh pejgamber nga Tehraziya, po është i veçantë. Unë dhe për marrë transmisione ndryshme, një prej transmisioneve është se subhalla ata që ishin domon të ngarkuar me la pejgamberin sa son, në moment i kapit një i kaplen iklopitjen e djumit në një kotje dhe e dëgjuan një zë të caktuar që vjen prit di ka. Kjo frymëzim nga Allahu dhe ualla që mos e zhvesht një të dërguarin sa tëmë nga tërështë e tjefër, por lanën bëj tërështë të tjefër, dhe kësë ndodhe, si të qoftë uh, arsua ose, ose, ose si erë dhe të këpëndimë mund të këtë të smetimit ndryshma, por e vërteta është që s'ka pikë në dyshjën të se sahabët nuk e zhveshen nga tërështë të përgjambirin sa të lanën, e asë nuk e preken me dorë trupin e tjefër, Mir po e lanin mbi këmishën që kishte veshur mbi pejgamberin sallallahu alaihi ve selam dhe i hodhin ujë për mi dhe e fërkonin përmes këmishës që ishte mbi trupin e pejgamberit sallallahu alaihi ve selam. Kur thoi e lajtën pejgamberit, sigurisht i kishëm thosur ai vet me lajt vdekjen e tyre e mbështjellën në tre desha çefina që do nuk kishte durr në çefin taman një orë, nuk ishte, ishte mangë dhe e përgatitën pejgamberin sallallahu alaihi ve selam për me varrosur. Tashmë po më erdh koha për më ia ja fal gjenozën nuk ia ja falën gjenozën me imam. Por këtë ka disa arsye që i kanë bërë dietarët, mirë po e vërteta është se nuk ia ja kanë fal gjenoz me imam. Do nuk jo nuk ka don një imam e të tjerë mos hynë mirë po e ja ka fal grup e grupe. grupe. Nëse dhoma ku ishte pejgamberi, zotësojmë se do me ngushtë, kurçi hinin nga 10 vjet, nga 7 vjet, nga 8 vjet numra caktuar dhe falëshën grupe grupe, grupe grupe. Fillimisht kanë hyrë fal në dhomën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam xhenazën e tij të ofruan me tij. Doon Ali ridhiallahu e këta të tjerë, Abasi ridhiallahu e, e familja e tij e ngushtë, pastaj ë disa nga muhadhirit, pastaj ansarët, pastaj gratë kanë hyrë e ja kanë falë xhenazën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ë kusumë radhë derisa do ka gjinaz, gamirit, grupe, grupe, grupe, grupe. do ka mbet kush që ka pasur që më afal gjithë, açi nuk ka kafol gjithë në pengamë sallallahu alaihi wasallam. Grup e grupe, grup e grupe. Natash më erdhi kuma më e vorros. Edhe këtu ndodhi një mospajtë. Ku më e vorrosat? Lajmë kemë së pati më së nuk udo të sifë, jo. Po ku më vorrosun? Asojti veçant. Ata kanë ditë me bu më dik, e bu be kri ku vorrosat. Omeri ku vorrosat, atë din kët pun. Po, I thon ka vdik pengamerson, i veçantoki, a dut më çu në furet të muslimanit. A me e vërros përshamu të Ka pasë përpëzim me e falë me, me e vërros të veni ku e ka falë namazën Të mihrabi ti atë jo përpëzim e ndryshme Prap e bubekri Radiallahu ta'ala në atër Ka thon e bubekri Unë e kam dëgju pejgamberin Sallallahu nuk e thënë Se Allahu gjallahu ala Vendos për varimin E pejgamberi ti A ty ku jam e shpirët, si në thënë A të ja ka më shpirëtin ku? Në këtë dhomë që të e ka veni më më rrosë A tjerë doon një pejshabe butale radi Allahu ta rahu, bashkë këtë argë shtrat në pejgamberin ku ishte mbi të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ka fund me gropu varrën e afër. Dhe aty e kanë varrosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse varri në islam bëhet në dy mënyra, do të them. Një lloj është lahd e një lloj është shek. Do të them lahd është të hapet vrima, pastaj do të them në një diaf të hapet një lloj xhepi. Ansor dhe aty na xhep futi i vdekurit, pastaj të mbyllet ai xhep me tulla dhe pastaj hutet dheu mbi grupin e hapur. Do të jo të bie dheu mbi të vdekurin, po nga si vdekur është i futur në një lloj xhep i Ansortë të tokës, pse që kuptonin që është këvarë. Edhe valli sikurse bota tek na, sheh kapton. Drejt për drejt aty grupa dhe aty voroset i vdekurit drejt për drejt nat, bën dy verzunet të sakta. Dy, domthonë, pse pastaj dje të arkaut, nëse toka është e fortë që nuk shamët, vorosët, domthonë, ë në në në kët pozicion të gjepit. Nëse to to ka është të shamët, vorosë këtu drejt, që domthonë mos ta bie ë dhe humbit të vdekurën. Andaj forma që nuk ka mos pajtimave. Mir po, çishme voros për pejgamberin sa solallahu. Po. Cëndon form. Atëra u inspiruan, dom yon juar mendimi për shkak që me voros me laht në kët pjesë në egjept apo, dhe kështu e vorosën pejgamberin sa solallahu vendosen do të thonë në pjesën e djathtë të muret dhe thuhet që vendosen afër 9 do të thonë tegullatulla që pasaj bitej kanhud dheun dhe kështu te kam rros pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem në dhomën e Aishës radhiyallahu ta'ala nha e që në këtë dhomë pasot të bëhet edhe varrimi i Ebu Bekrit edhe i Omerit radhiyallahu ta'ala ajo që edhe sot e xditë pikësh në atë dhomë është varri i pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe pas varrimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domthonë lazer, uh, filloi situata ta merr eh uh, kohën e vet. Musliman tashmë kishin përzgjedh, domthonë eh uh, halifin e tyre dhe familja e ngushtë e pejgamberit ishte e angazhuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Aliu radiallahu ta'ala nu, Zubejri, Abbasi e të tjerët dukën pa të mundësi me ia dhon besatimën e Ubekrit ditën e Hona. Por çka të angazhimin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pse disojë marrin kët se Aliu ridhallahu anhu e ka refuzuar fillimisht. Halifate e Ubekrit e pasaj dikur për interesa, për gjithë shumë do biko. Çfarë është vërtet apo? Ata kanë qenë të angazhuar. Pandaj edhe të martë mënyrë te Nesrimen, mund kur e kanë përfunduar angazhimin e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ata kanë dhënë besëtimet e Ubekrit ridhallahu taala anhu. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekur ditën e 9-a, nësa zhvorros Natën ditin e martë, natën të mërkullës është vëros më pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam dhe pikër shtë ditin e martë të onë, ja ka dhonë besatimin për udheqe dhe ja ka pranur të drejtën për udheqe për halifët mëslimanëve Alijo radiallahu ta'ala anhu dhe familja në ngusë të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam këtë ja ka pranur kujt e bubekrit radiallahu ta'ala anhu dhe kështu të ashma beq, se i përket, se i përket, asoj pjesë që ka të bë ontash më fillon një epokë e re, t'uajë një situatë e re tek muslimanët me udhëheqjen e Umekrit radhiyallahu anhu me sfidat e reja e kjo pjesë pastaj do të godajmë atë që kemi filluar në mëtat këtu që sa ku më erdhi që godajmë sirrin me biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dallësh as ajo pjesë godajmë me me sirrin e pejgamberit këtu përfundon mos burrime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë pse ka sotetona të tjera që do të kenë më i marrin shuan detat vjusa në takimet e arshme inshallah që kanë bërë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam porra si ngjarje si si si, si jet përshkrim se si biografia pikërisht edhe këtu mbaron dhe shohim se të domos nuk ka që u përmend ka shumë dobi që mund të nxirren për asaj është se sahabët radhiyallahu taala anhu mund kanë ngjarjes edhe ata kanë pasur sima poshtë mos mbyetim të caktuara Nuk është diçka, nuk është diçka, domethënë shçetçuese kjo, nëse ka një njerëz të marrë të kuptojë me atë situatën dhe njerëzit domethënë diskutojnë rreth pyetjes që ata domethënë kanë bënë me atë. Prandaj nuk është kjo absolutisht nuk e bënte me me me lakmi për pushtet, as, absolutisht. Mirpo situata kërkon të që duhet më kon dikush më një herë apo duhet më marr dikush me, njerë situatën, kontrole, me bo, dëmohon, Arabë, një situatë për shkak se dal pi kontrole patjetër ato. Ata dinin me çfarë njerëz që të bëjnë punë. Apo, domthonë, fisar arabe pas sa kanë hyrën në islam, disa fetujve ka pak kanë vënë me, me interes saktum, jo me bindje. Maja kështu më rasi kurse kemi cik. E rreziku i romakëve, rreziku të tjerëve, nuk është nuk është shteti ende i njom vet vet sa i, i, i, i ndërtuam. Prandaj edhe kërkon të situata që më marr më marr dikush në dorë këtë punë. Prandaj edhe solet Për nat gjithë këtë trimë, gjithë këtë nder me dy fjalë u morëm vesh en sahabët. Ensarët kanë dëgjuar më shumë se kjo drejt. E botën ka, që, që, ka thonë që ju që, s'këni drejt, nga se ka thonë pejgamberi se s'këni ju këtë. Drejt. U kry u pashatbona më herë apo. Për ai ishin, ishin let më na gjukshëm sahabët, për shkak se i kishte dhuku pejgamberi në disiplinë dhe i krye dhuku pejgamberi në dhënje përparësi të interesit kolektiv para të individuale. Lekërt e më kanë të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo tendencë për me manipulime këto ngjarje është, mohon, padyshim një një një një një një një mbështetjen në gënjeshtje dhe mashtrime që s'është e vërtetë, ose sahabët kanë mos pajtim me, kanë po s'është e vërtetë kjo puna. Qikonjë së so, so, so, so letë e kanë kalu këtë problem, e asuk është të vërdetë se Aliu e ka kondeshtu e vëkrën, gjitha këtu sikuracike janë të pavarteta. Përnajte, në vëzër, është shumë rëndësi që e, historin me e kuptu drejtë. Këse, sa popu janë manipulu, si pasoj e faktive të shtremruar a histori këtëtën. Të faktive të shtremruar a histori këtëtën. Dhe ne si popu dhe jena viktime këti shtremruar a histori këtëtën shum shum ngjallën një historin tonë rreth janë të manipuluara, janë të janë të, të ndikuar nga sisteme të caktuara që ka kalu popullën nëpër topën. Çdo sistem ka lënë gjurmë në historiavën. Apo. Dhe nuk kimet bëj yorëdhara që ju jura popullon kimet bëj më çka? Më fakte të manipuluara të stuara që realisht nuk kanë ndodhur as topa. Dhe sipasoj kësaj, sa mos pati mendos sot, po gjend dosë këtu më na. Në dietoritën i kanë qenë vërmani të madh kësaj pjese dhe e ka rregulluar me botën e transmetimit të saktë, kështu që edhe edhe këto pjesë të kësaj historie kanë zinxhirit të transmetimit që duhet të u marr më to. Jo çdo jo zonxhjarje me i besu, jo çdo jo zonxhjarje transmetimi është i saktë, meqenëse ata që kanë tentuar të, të manipulojnë në në në dëm të islamit me këto ngjarje që kanë ndodhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa bëhet ka qenë unik, kanë qenë bashkuar, kanë qenë të pjekur, kanë qenë të matur e kanë marrë situatën në kontroll dhe nuk kanë lihuar se dal nga kontrolla dhe me plot kënaqësi dhe unanimitet ia besuan udhëcin kujt Ebubekër radhiyallahu taala anhu. Dhe gjithashtu shikane sahabët e pejgamberit si qetësuarën dhe menjëherë pajtoshin kur bëhej fjalmë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku bëvo rosim, dikush i kushtoi, ka thonë pejgamberi, u kurri këtë pevarosën. Apo. Kush pe marr udhësin, ky pe marr yon pe marr, ju na meriton. Ka thonë pejgamberi, u kurri kjo punë. Apo. U dhek pejgamberin, u dhek pejgamberin me ushqetë zoti ves ushqetë të komokrit. Ka thonë Allahu xhe t'na, u kriqë punën. A fëshël? Zë ushtond vstir e kanë qetçur dhe kanë marrëju latmë fjalët Allahut dhe fjalët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prodatën nazar. A janë njerëzit që janë sikur se kemi të çeka takimet e kaluara. A janë njerëzit bashkon unifikon kush është? Ës fjalë Allahut dhe vora. Ës fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu duhet të mësojmë na që me i menaxhu të loshet tona problemet tona, si to ato ndryshme dhe on që ndikonte te te ksoj edukate te rregullim punet tona. Mir po kur kur vjen puna ndërmendim, unë më ndaj, ti më ndaj, kimë ndaj? Ata gjaj kush shpreh të drejtën për më me menuh. Apo se mendimi është çështje po, mendim e hapura. Mir po ky mendim duhet ja ti, të bështetur në fakte, argument, në argumente, në dije. E kur kështu mbështetet, ne e dëgjojmë dhe e respektojmë atë që lë, realisht na bind me mendimin e tij që ka ndërtuar mbi argumente qarta ka thon Allahu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë ky është autoriteti pak kontestueshëm tope. Allahu xhallahu an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e xherodha dëshmuan pjekurinë e tyne, ursinë e tyne dhe organizimin e tyne për të vazhduar më, më tutje ë uh, barti misionin që u alana nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj uh, ditën e, e, e, e martën natën për të varrosur pejgamberin sasum në dhomen e tij dhe ëh <tokonimu> kështu është të përmbyll një kapitull nga kapitulet më të rëndësishme të historisë njerëzore, pa on që kodvojmë me, me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Tharse do të vazhdojmë nga disa lehrata dhe pse si ngjarë ka prodhuar, por ka ende çka më thonë në përmbyllje të, të këtij cikli, lëvera, që në sallangjet e Levorës që Allahu t'na e pranon on kët udhtim të bashkët në njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, dha që Kjo biografi që kemi mësu së bashku të jetë një fërimzim për neve në jetën tonë, në rukëtimin tonë këtë dunja që të fërimzohemi dhe të inspirohemi nga modelit që Zotë Gjellera për zhë dhe për njërzimin e është Muhammedi, sallallahu aleyhi wa sallam. Me kaj që përdo u fund përso dhe në takimin në arshëm, Zotë i ruhe dhe u shpër lefët, sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sall